putea scrie, visez imposibilul, îl văd, îl gust. Lumea deraiază în creierul meu, urcă iarăși pe cale, se reface, iarăși deraiază. Cioburi din ferestrele ei îmi rănesc ochii, izbucnesc în plâns. Nu atât de mila ei, cât de rănile pe care mi le provoacă. Plâng și ochii mi se învârtesc în cap. Ar fugi, ar sări în noroi. Visez imposibilul. Visez de raier fără seamăn. Sunt reporterul neputincios, fixat să-și privească dezastrele, să le admire și să le urască și apoi să încerce să nu le uite. Ca smuls din funii de sudoare, mă scol din somn și încerc să scriu, să notez visul meu imposibil." Acum am toate simțurile cu mine, treze și tefere. Am stăpânirea caldă a ceea ce mă terorizase. E în mine visul imposibil, nicio urmă de fugă. Dar visul imposibil a dispărut în mineralele minții mele. E clar că în mine cineva mă trădează, e clar că nu sunt cu totul al meu. Halucinația m-a durut, m-a umilit. Dar acum, faptul că nu mai pot atinge, că nu pot în niciun fel retrezi, mă umilește și mai mult. Tata și mama în mine trăiesc chiar. Iubirea lor e pacea mea de zi cu zi. potrivirea lor e acest coșmar. Vai, visul meu e imposibil. Reportera am fost mut și legat. Și acum, ce să mai notez, dacă nimic nu mi se mai arată? Visez imposibilul. Lumea deraiază. Ochii mă dor de cioburile de la ferestrele ei. Când mă trezesc, ochii îmi sunt răniți. Dar nu mai știu nimic, nimic, nimic. O, oh, visul imposibil tratat cu amnezie, ascuns în mine însumi. Cum să mai pot găsi?